Rase și varietăți Pe lângă smerul comun prezentat în capitolul precedent, mai există o serie de rase și varietăți cu trăsături specifice dobândite datorită izolării geografice a unor grupuri în vremuri istorice îndepărtate. Cum specimenele din grupuri ce au evoluat diferit se mai pot împerechea încă între ele, indivizii rezultați fiind însă sterili, putem considera că toate aparțin aceleiași mari specii a smeilor. Prezentăm în continuare cele mai caracteristice rase de smei, specificând că au fost observate și exemplare neaparținând niciuneia dintre ele. Smeul smeilor Exemplar foarte rar, mai masiv și mai feroce decât smeii comuni, odinioară răspândit din carpați în Tibet, supraviețuiește azi doar în câteva grădini zoologice particulare americane. Are un craniu masiv din cristal deosebit de limpede și de dur, pentru care a fost dunat din cele mai vechi timpuri. Margica, de după măseaua de minte, este și ea foarte râfnită datorită puterii sale de a concentra gândirea. Purtată între sprâncene, se crede că asigură succesul la orice examen. Smeul smeilor se naște numai dintr-un alt smeu al smeilor și dintr-o cosânzeană sub specie a prințeselor. De aceea, în loc de solzi, are pe spinare o coamă blondă, pe care și-o unge bine cu său. Vine pe lume deja împlătoșat și cu buzduganul în mână. În cursul vieții năpârlește de câteva ori pădând în ordine o platoșă roz, una verde, una blu și rămânând cu cea finală transparentă ca și graniul din același cristal foarte dur. Totuși, cum se mângește cu noroi și frunze moarte din motive de camuflaj, rare ori se pot zări prin crustele sale exterioare organele interne. Trăiește cu un veac mai mult decât smeul comun și este cu un cot mai înalt, de aceea îi se acordă întâietate înfricoșată în orice habitat locuit de smei. E recunoscut de la la distanță datorită coifului cu clești de homar pe care îl poartă pe cap. Flacăra pe care o scoate pe nări are cam 15 metri lungime și e verde pal cu turbioane mai curând estetice decât eficiente. De fapt, în luptă se bizuie mai mult pe clești și buzdugan. Smeul sur de văgăună Este cel mai viclean și, în pofida dimensiunilor reduse, cam cât un copil de 10 ani, cel mai vorace Poartă permanent pe umeri în chip de epoleți două tarantule negre cu smocuri de culoarea flăcării la articulațiile picioarelor între smeu și păianjani uriași există o strânsă simbioză. Smeul vede exclusiv prin cei cinci ochi ca boabele de roă ai fiecărui păianjen, care îl ghidează spre pradă în speranța că se vor hrăni cu sângele ei plaspăt. Această specie de smeu are pielea palidă datorită eternului întuneric în care trăiește în văgăunile sale sub pământene construiește labirinturi subterane în care șterăște victimele. E posac și banal în conversații. Când își fac vizite, familiile de smei suri de văgăună se plictisesc atât de groasnic încât nu rare ori se măcelăresc între ele. De aceea preferă să socializeze cu cei din alte specii, mai ales cu câinii de smeu, răbdând fericiți luările peste picior și aluziile grosolane. Uneori mor de foame, tot ascultând glumele și sporovăia la altora. Atunci, tarantulele întotdeauna una mascul și femelă, le găuresc pieptul, le devorează inimile și plămânii, și în biserica austeră a cutiei toracice rămân să slujească unui cult straniu, din care rezultă mii de tarantule, minuscule și golașe. Smeul cu colți. Dinții săi îngrozitor de strâmbi, fiecare dălduit în alt mineral de altă culoare, au făcut să înflorească din vremuri străvechi pe tărâmul smeilor arta stomatologiei. lor au metode primitive, dar eficiente, care elimină tratarea atât de îndelungată pe canale a dintelui cariat. O simplă lovitură năbrasnică de pumn sau, în cazuri mai complicate de buzdugan peste falca suferindă, elimină răul. Urmează înfigerea în alveolele goale a unor pietre de râu frumos șlefuite. Câinele Vesmeu S-a crezut multă vreme că faimosul am dat de tine câine de smeu, răcnit de voinici, era doar o expresie injurioasă. În realitate, feții frumoși se confruntau cu o varietate specială, patrupedă, din rasa smeilor de câmpie. Câinele de smeu nu scoate foc pe nări, ci doar un fum mirosind a friptură de purceluș de lapte bine rumenit, preparat cu hasmatzuchi, umplut cu castane coapte, cu șoriciul crăpat pe spinare, servit la tavă, înconjurat de fediuțe străvezii de ridic. Mirasma aceasta, ne spus de ambietoare, e mai eficientă decât flăcările, căci stârnește în stomacul voinicilor niște ghioreieli atât de stridente, încât ca i speriați îi azvârl din șei până în nouri, de se fac mici, fără mici. Câinii de smeu Trăiesc în castele comode, în care nu lipsește niciodată biblioteca și salonul literar se hrănesc în general cu porci de câine, varietate domestică de facoceri, deși merg în patru labe, se consideră mai luminați decât ceilalți mei, se înmulțesc prin înmogurire. Muma Smeilor. Mare cât o casă cu două caturi aduce la înfățișare cu o bătrânică, totuși e întotdeauna mascul, obsedat de răpirea de prințese. Acestea nu se alarmează prea tare când, ieșite la cules de ciuperci, întâlnesc o băbuță, fie ea și mătăhăloasă. Spaima vine mai târziu, când, îndeopște, e prea târziu. Smeul Mioritic Trăiește în peșterile adânci de sub munții Carbați, așa zisul celălalt tărâm, unde și-a întemeiat un imperiu. Lumina acestui enorm spațiu subteran provine de la lacurile de lavă care proiectează pe tavan mirifice aurore boreale. Aici sunt codrii concentrici de aramă, de argint și de aur, plantați artificial ca să ascundă la mișloc palatele smeilor. Smeul Mioritic are o organizare socială matriarhală. Șefa clanului e o bătrână, în jurul ei trăind și fetele ei, ginerii și nurorile. Fesele bogate ale femelelor arată că sunt mult mai inteligente decât soții lor. Cu toate acestea, îi răsfață, le iartă stângăciile și grosolănia, va tolerează și rivalitatea cu câteva nefericite prințese ascunse prin cotloane. Smeul mioritic este deosebit de nătâng. Forța lui fizică enormă nu intimidează, căci îl încurci cu cea mai simplă cimilitură cu care își bate capul săptămâni întregi. Dacă te apuca însă între degete nu ea bună, în figentine ghiare de un cot nu prea curate și te pârlește cu două jeturi groase de foc. Masculii poartă cămeșă țesută cu arnici, ițari și opinci din piele de cerb, iar femelele ie și catrință. Totuși, smeilor tineri le mirase mult mai rar a catrință decât a crinolină. Animic știutorul Rasa neatestată științific, poate legendară, urmele faimosului Toyag cu urechi, ca și ale ghetelor de plumb, cei sunt atribuite tradițional, s-ar fi găsit imprimate într-un strat de șisturbit luminoase din Caucaz. Din relatările smeilor asiatici, animic știutorul ar trăi în regiuni montoase inaccesibile, acoperite de ghețuri veșnice. Locuința sa arată ca o bulă de aer într-un enorm ghețar. Focul pe care îl scoate pe nări nu arde, ci încălzește sufletele, umple inimile cu iubire. E motivul pentru care smei se tem de el mai mult decât de orice, căci nu pot supraviețui decât dată unei întâlniri cu el. A doua oară le plăsnește și cea de-a doua inimă sub povara unei duioșii ucigătoare. În ochii acestui smeu poți vedea, se zice, neantul de dinainte a facerii lumii. Nenumărate vorbe de înțelepciune îi sunt atribuite, dar despre acestea într-un alt capitol. Smeul smeielor Confundat din cauza numelui cu puternicul smeu cu coamă blondă, nimic nu este totuși mai deosebit de el. Smeul smeielor e o ființă inofensivă, delicată, pe care o zărești din când în când, survolând pajiști și funețe, încurcate în sfările a vreo 20 de smeie cu cozi lungi și colorate, pe care le înalță simultan. Vânează păsări și animale mici, scuipând cu precizie asupra lor. Se asociază de trei sau patru masculi pentru a răpi o prințesă. Odată răpită, e măsurată cu un metru de croitorie și se dă drumul înapoi. Tot ce depășește 1,85 e păstrat. Smâul un troglodit, în toate sensurile cuvântului, își duce viața în peșterile pline de cristale și minereuri de pe celălalt tărâm. E războinic, încăpățânat, de o viclenie primitivă. solzi de pe spinare sunt de aramă coclită, iar craniul e dotat cu zece coarne de jur în împrejur, de la care provine și denumirea de smeul cu coroană, sub care mai e cunoscut. Pectoralii îi sunt groși ca niște mamele, iar pulpele ca trunchiurile de copac. Extrem de dezvoltat e simțul voi micoreceptor deschis ca niște opercule pline de branhi întâmple. Detectează un om viu de la o depărtare de peste 10 km, ascuns pe sub poduri, însoțit câteodată de tovarășul său de prădăciuni, balaurul cu 12 capere, iese în fața voinicilor și îi provoacă la luptă. Din aversiune pentru neamul omenesc pe care a jurat să-l extermine până la judecata de apoi sau eventual după, zmaul vrăjește numai femele din propria specie. E singura rasă care nu produce totuși poah ci doar zmăi în toată firea, campioni la aruncarea cu buzduganul. Încălțații, faimoșii stăpâni ai Morii de Pepite, au pierit cu toții în mod tragic în asediul cetății Desp. Ayr, 6372 înainte de Hristos. Vinovate de masacru au fost armatele unite ale zmeilor comuni, smeilor smeilor și zombalilor, urmate și de mercenari din alte rase, lacomi să pună mâna pe moară. Încălțații erau numiți astfel datorită cismelor de metal ușor pe care le purtau. Erau, pare se, înalți și puternici, cu creste stacoji. În semn de frăție, își săruteau unul altuia buricul, lăsat descoperit printr-un orific în platoșele de Sidef. Era și punctul lor slab de care au profitat inamicii. Femelele nășteau câte cinci pui, din care ucideau patru. Al cincilea primea la majorat cismele și sărutarea pe buric, pe care trebuiau să o întoarcă în aceeași zi tuturor celor câteva mii de membri ai poporului lor. Guzele celor mai mulți se toceau în cursul acestei obositoare corvezi, așa încât încălțații păreau mereu cărânjesc zmeul asiatic sau zombalul. Acoperit cu solți sticloși de culoare galbenă, ochi oblici și sprâncene extrem de încruntate, răcnește cu gura până la urechi, neîncăpătoare de colți încovoiați. Caninii mult mai lungi sunt scredeliți și străbătuți de inele cu margaritar. E cel mai adaptabil dintre zmei, cel mai harnic și mai respectuos ierarhic. În ultimele decenii pare să fi sărit direct din era turnirelor și expedițiilor de jaf în cea a microelectorilor. Sub imensele plăci tectonice ale Asiei au fost detectate, se direct în stânga, hale în care se fabrică chipuri și memorii, plăci tridimensionale și sound blastere. Unele produse ale lor par să fi pătruns fraudulos pe piețele occidentale, unde sunt ușor de detectat, având fiecare încrustată în plăcuța de siliciu plină de circuite o boabă de chihlimbar cu o insectă înăuntru. Din fericire, concurența făcută industriilor umane nu e gravă, datorită populației modeste de smei asiatici, care mai trăiesc astăzi cam 14 exemplare.